A mão daquela vez como se fosse a última Vejo sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina E reúno pata moco a trupa de desólidas Bueno, Chac, aproveitar que temos outro lado a, a, a Kike, non? Si sí. Vamos a saudar a ver Kike, antes saudamos usted moi pero agora volvemos a dar xa ben vida. Eh, coido que eh, tiveste esa ocasión a semana pasada sí. armando eh, máis ti de, de, de... Vímonos poquinho rato, pero... Foi poca, foi pouco tempo, lástima que non poderemos pues, eh, o xantar xuntos, eh, pero eh. bueno, noutro momento será. Noutro, exactamente. Eh, Está eh, ben, o sea, foi unha... Bueno, Falando do que foi a festa da Androia Que era, sí. era o, o leitmotiv sí. Pois, pues, ben, estuvo Foi un día Bon E bueno, xente contenta con, sí. Non, non houve Tanta carga como outras veces Porque, no. bueno, é normal As dificultades claro. que estamos pasando claro, Pero claro. bueno Eh, creo que foi un éxito sí. Sí, sí, sí. Foi, un, foi un éxito retundo ba, ademais eu de... era a primeira vez que estaba dese de éxito trouxeme aquí armando unha cousa no. una... ah, claro <ríe> hombre, non podía faltar ladro <ríe> claro, hombre, claro Tú... comigo, xe, está, da, en... da... está envasada pero teravo... <ríe> <Mala, ríe> la... non hai problema <ríe> eh, <pode> la... <ríe> <ríe> sí. bueno, Kike eh, está a, a pique de sair a nosa revista Na Luúa nova que borceto xa aí damosmos os últimos repasos de, de, nas, nas galeradas eh, eh, bueno... Eh, sabes o que pues, me gustaría felicitarvos, felicitarvos a ti, eh, Antonio, Antonio porque sois a mama mater da revista. Sin an, vos, desde logo que non sairia, non a sa revista. Eh, no, Antonio, o, eu, o coordinador principal. Non me ditame, poíbo a ti tamé, pois bueno, boa parte. Algo facemos, capaz aí. Escoita, eu quería che dicir que que sabes o que nos falta dentro das cousas que, que bueno, que a entidade está a levar a cabo. Pois, mm, mm, Levamos moitísimos números desta de revista, eh, ten unha súa trayectoria, ten unha nómina de, de escritores eh, grandísima, pois eh, non sei, algún concello de Galicia ou nun momento determinado tamén poderíamos facer unha presentación desa de, de, de propia revista, non? Si, sí, si, sí, non é unha mala idea, non? Mas que nada para que, bueno, pois que, que, que saia na, na, no, no, no, non sei, na prensa de, de por aí ou sí. unha revista. Aquí oido que xa facemos bastante dándolle publicidade na, na nosa radio mm. eh, en outros sitios, pero Eu a min faltame eso, uh, co si presentarla dun concello que seiban que aquí no Centro Galego da Rosalía mismo. de Castro sí, sí. facemos unha revista. Exactamente, en Lugo mesmo, non? Aínda que non claro. se enseñen todos os números, pois os 4 ou 5 últimos números de entregalos aí e dicir, mira, aquí tendes isto e se si queredes participar tamén podedes, non? Uh -huh. Sí, sí, podemos facerlo en Lugo ou en Ourense, calquera sitio sí, sí. bóno. É, un, é unha opinión é verdade que sí, sí, no, a eu estou totalmente bueno. de, de acordo máis é cuestión de buscar de buscar un momento sí, non concellello un... no, xa, xa, xa mirar eu trai para a miña parte de De, de, de mirar por aquí a ver qué a ver si somos capaces de incluso incluso una naranja que no sé, con con Sarenes, podría hacer en el Castillo de Castro Caldelas que os sí. os ¿no? ocurre semaora. Vale, sí, vale, sí, vale. Sí, sí. Pronto, ¿no? sí, sí, eh, sí. Eh, que estaría encantada de Posiblemente, pero posiblemente es que... estaría. Sí, sí, bueno, pues pues nada, que é unha idea que lanzamos no, igual, pero é unha idea fabulosa. Igual que lle lanzamos a idea o, o, o Ángel Manciñeiras de ah. del de, de Estedo, sabes, é un, un coordinador de da festa, de, da, festa da, da festa da Filloa. Da Filloa. Que lle dixemos, "Oye, por que non vindes aquí con unha, eh, Con, con... <ríe> Eu non sei exacta... non sei exactamente quen leva a a, a de Cultura en Lugo e sí. no se sé, perborta bueno, teria de poñerme en contacto co alcaldeza ou con quen sí, sí. no sé, se non vale, sí. vale. Escoita, unha cousa que che vou pedir agora encarecidamente, para o mes de xuño pensan celebrar unha un, algo interesante aquí na, na radio, pois te que cumplen 40 anos da existencia de Radio Cornella. Y a min gustaríame aproveitar eso que ti tes por aí de, de, un arquivo que tes aí documentado, ben documentado e, e ben uhum. ben gardadiño para poder mm, mm, non sei, eh estrenalo co, co, con ese con, ese 40, con ese 40 aniversario. Un documento musical, non? documento musical. Sí. Aí agora, agora un pouco Ti sabes moi ben que o documento un documento musical que que a, a nosa radio vaise a facer eco del, posto que é unha sintonía. Uh -huh. Ah, vale, si, sí, sabes es improndeaba, si. Sí, sí, pois, pues, sí, sí. pois pues, te... ah, está está, digamos, a maqueta, porque sí. si lo é unha maneira, eh, bueno, había que perfilalo, eh, falar con, bueno. non sei, pois pues, Por pois daqui a xuño, daqui, puño che de veres daqui a xuño e xa sabes ti Bueno, pois intentaremos, intentaremos si, me, de, como... de, de, de falalo con, con algún músicos que coñezo e eh, poder perfilalo sí, sí. Máis que nada, porque é unha sete para nós e ao mesmo tempo é algo que que queremos amosar de alguén que que, que nos estimábamos moito e ti tamén, máis que naide, non? Por suposto, eh, estarí, sí, estaríamos agradecidos, para claro que sí. O sea, no, e nos máis, para nós vai ser unha honra e unha placer enorme. Bueno, eh, e que, que ademais mm, unese a outra grande publicación que fixemos e que ademais témola como, como unha grande obra que a nosa sintonía en, en Galegos Novais, non? Exactamente. Eh, sí, no. Mira, eh, fai poucos días... Bueno, me mandou este un audio... Hmm eu ni me reconocía. Sí, ah, e este do... dishumando que é unha cousa, tú escoita. No 96, acordaste cando estábamos en, en Radio, <ríe> Radio Samboy. Naquela naquela ocasión que viñe viña, viña Gisela tamén a facer as cousas. Ah, eh, si, sí, eh, resulta que, que resulta que había un, bueno, o, tiña un, un un sabes, un casete deses. Mm. Sí, sí, sí. Entonces, di, digitalizai no de, de, a, a, a, a, Era e viñera a visitarnos Armando e antes ou despois non me acordo, estaba ali tamén o, o Fernández Albor sí. Acordas, Ah, sí, con... pois pues eu, eu estigo era naquela... Claro, naquela... Claro. Por, eso, por eso, estou tratando de recuperálo estou tratando de o noso técnico Mandille todos os audios e intento vai intentar recuperálos todo o máximo posible xeche... é unha documentación para todos nós, non? Pois eu tuve pues que facer unha mágua eu penso que tería que, que ten, en algún sitio teria que pero vai te saber de de, de, de, de, de, de cando se inaugurou Rosalía de Castro que, que sí. presentamos aí en Radio San Boi eu, eu penso que eu, eu teño un casé teño un casé é si pero son esas cousas que non sí, sabes onde astés é claro eh, hai tan teño tantos radios casés por tantos sitios que sí. uff dios mío eu que mirar a ver eu agora non sou Tampoco... eu eu volvo insist... peor, incluso yo pasé en Antonio, eh, porque anduvemo an... bailando Antonio y non Sí. Eh, eh no ahora... pues eh, nada, eu solamente me quedé en abraillado, digo, pero estaba eu elí. <risos> <Moi dei, risa> sí, muy bien, muy bien. Bueno, Quique, no, sí que me yo sí que perfectamente, sí. Si Mira, Kike, que si tens alguna cousa, si tes alguna cousa que comentarnos, eh, agradezo, pero us temos o, o, o programa bastante encarrilado aí. Sí, des... eu tamén teño, tamén teño unha, unha videoconferencia de aquí a un ratiño. Vale. Eh, bueno, pois pues... saudarvos a todos, unha aperta Agradez. a todos os ointes, todos vós. Aquí estou para o que faga falta, xa quedo xa Miraremos a ver de facer a, a presentación da revista por a, que si Apunta sitio, Apunta entonces... na tua xenda Agradece moitísimo A conversa que tivemos Oxe, eh, Aproveitaremos que vai poñer un bocadinho De música o noso técnico E despois recibiremos a crónica Do, do noso compañero Xulio Simón Veña, unha aperta grande Quique, ata, aperta, ata, a a a todos, ata fin de semana Igualmente, a Quique